Bismillah rrahman rrahim Alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulina muhammadin Wa ala alihi wa as-shabih Uman tabi'ahum bi ihsanina yumid din Allah naman rukha rafal ndaroim Atem pritindim zafal lakarkoim Narsal lafda tada bakimata allahu Jofri muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Bifaminatishokat dhe të gjithatat që i ndjekin rrugën e tjyre dirin një një fund të kësaj vodhë. Të ndërru dhe zër, jemi tek surja korejsh, dhe tek mësimet dhe uzimet që dalin nga kjo sura, dhe në takimin e kaluar kemi përmandur pjallin e laqën leuala, I cili ne kam mësuar se si duhet të reagojmë, të sillemi përballë karrshi negative të tij. Allahu xhelleu ala është dhuruesi i begative dhe ai është furnizuesi, ai është kujdestari i cili kujdeset vazhdimisht për të ti. E krijesat e tij. E krijesa çfarë duhet të bëjnë karrshit këtij kujdesi dhe karrshit këtij furnizimi, kemi thënë Duhet me adhuru Allah në gjellewala Allahu, allahu thafelja abudu Rabbeha dhe lbejt Ata le të adhurojn Zotin e kësaj shtëpia Dhe kemë përmen Se Allahu gjellewala Korejsh vua adha begatit Dhe pritë shmeshin Që tashma ata ma ato begatit Të ndihmojnë në adhurim dhe i Zotin dhe jo e kunderta Por fatë kecësht Jo rralher në do dhe kunderta Njerëzit në vend që me begati që Allahu ju dha, jeta është begati, shëndeti është begati, familja është begati, ka shumë begati, ka shumë mirësi që Allahu na i ka dhënë, paqja Allahu thot, "O ju që e njihni mirësinë e Allahut, nuk e llogaritni." Nëse ju do të provoni me numru begatit të Allahut, nuk keni mundësi me numru sa kemi begati që na i shqyëdzojmë ama nuk e dim që i kemë fara nuk e dim që e në të begati të shumë ten pra ndaj e kërkuar rështineriu me këto begati me qëtë i nëshruar Allahot e sa ka njerë që shqyëdzojmë begatit Allahot hu, i përdojnë ato begati mirë përfat kjecësht jo në nëshrim dhe Allahot Jonë në adhurim dhe i Zotit Dhe kjo është e e kje që që godet një rion Pas kësaj kërkese Për adhurim Dhe mirë njohet dhe falëndërim Zotit Gjelle Gjelalu U akujtan kurejshve Po jëve të maturë Po gjithë të tjerëve Dy begatit kryesora Dhe më të mëdha që Allahu Një u dha njerëzve Allëzhi atë amahum min juin Wa amanahum min khauf Allah u tha Le ta adhërujnë zotin e kësaj shtëpia Qabës I cili, i cili zot Atë amahum min juin Wa lërgoj urin Të më dhon Ju dhafur në zimt me aftu shum Që mos të ndijen urin e as etjen Përndaj, buka është nimet. Buka është begatie modhe. Dhe urija është fatkeci. Nuk e din fatkeci në urisë, po saj që ka provu. Dhe fatkecija e urisë e shpije një riu në gjithë dherë. Ma dhjë dhe në dherë të armikot. Urija është e fshirë. Përndaj, Allah në kujtanë se këtu begati që për i gëzojmë nga toka, këtë buk që për e hajmë, këtë uj që për e pijmë, dikush për nga e qanë, dikush për nga e jepë. Andaj, e vlerësojmë një këtë begatia, për nuk e vlerësojmë. Dhe njën nga urtësit, njën nga urtësit, nuk është të vetë meja, njën nga urtësit, e agjërimit është e ndëllidhën me këtë pikë, që të ndihem bile spaku, vullnetaresht, edhepse ju elhamda detyrimisht, po vullnetaresht, të ndihem si i bje me kun barku i zbrazën. Pse po tëmë vullnetaresht? Po sësit vjen iftar, ma kem që me hongër bëbëllëk, a ma ka njerësja, dhe më thonë, e vazhdojnë agjurimin detyrimisht, dasht e pa dasht, se s'kan me qëka me e, largu urin Për këtë arsye Allahu na ka mësuar se ta vlerësojmë kët bekati. Ta vlerësojmë kët mirësi. Dëgjoni çfarë tha pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, qase njeriu sot vonë. Nau kan nau kan përzi njësi të mocsa. Tash as nuk po di më kur i vjen më pas e kur i vjen mës më pas. Njerëzit kanë filluar me uanku edhe për luks. Si këna punë mirë E pëse si ki punë mirë E shëse kër i përmemë që si ka punë mirë I më ngonë luksi Por ju buka dhe ujë dhe Veshë mbathja E cilë ashtë e pëshoria fetare Njësia matë se fetare Që njëri mbasa e din A ka as ka Qështë e dimë na kitë punë Në dëgjën që ka tha pigambiri Sallallahu sallam Men asbaha aminen fi sirbi Muafen fi gjesadihi Walahu kutu jaumihi Dhe ke anna ma hizat lehu dunja bi hadha firiha Kështu Muhamedi s.a. më tha A i cili Zgjohet në mëngjes Sa bahu e qel E i sigurët në shtëpin e ti Rahat Asë një kush Ase rrezikon kush, ase frikson kush, rahat. Plan rahat, zgjo rahat. Kush në mëngjes zgjohet i sigurt dhe i shëndosh në trupin e tij. Dhe e ka ushqimin e asaj dite, nuk thon në një ditë të ka me honger. Çat ditë të ka që ka me honger, tha pejgamberi salla selam, ky është sikurse mjedhon ke dunjon. Nesër mëja është e nesër mëja. Sëndë aki vlo. Aki sëtë mënë po. Jo, sëtë po me që djemët që ishë me obohë. Po. po mirë, kush për të këshyrë ty? Kush për kujdesë për ty? Allah gjëllë le ola. Apo, po dhe përta Allah kujdesit. Nësa e është fornizu, se e është kryuasi. Njëri u mirë është me siguru. Se jo, nëse i ka mundësit, me lonë, me smilion e varsi, fëmita ti e kësumë mirë po ju më u friksu, ka dalime së që o mirë edhe me ja pasë dronë, s'ki që ka i banë dronë ti, mësë jo po i galen, ti munohu, sot ki mundësi me halal, nga se disa njerës frika për të armen, për johë qelë dyrë të haramit, apër. për johë qelë dyrë të keqë, mësë ki droti, fëmiju është, fëmiju, është Në tëtë Një kryes Që të dha Zotin me e gëzun dë njo Ama, Aja është kryesa Allahot Së është e jotja Dë mëhonë Allah u fmin tënë e ka matë ofër të se ti Nëse aja ka falë Aja e mon E nëse aji E ka kryu dhe i ka garantu Qështë ka garantu ty Pëse duhet me pasë Ka qdo e ka qpanik për të ardhëmën Nga se droja për të ardhmen, frika për të ardhmen, për e bënë një rihun, mos me e vlerësu të tashmën, nuk për e adin vlerën asoj që e ko sëtë, nuk për duke sëtë buke e shishme, për e po që sëtë dhe, dhe djetë i kapu të mirë, po, për e po që sëtë dhe djetë i kapu të mirë, asë buke në jesu dhe sëpja kona, haja sëtë dhe vla, alhamdulillah, e kisat, Dhe Allah nga këmsu me i vlesu pe këtijit. Dërsoje, aji i ngupër, hamdurila, aji i pushum, hamdurila, e për po mirë. Ata që kanë punët mirë, qëka kanë ma shumë se si qëka që? Edhe i ngjit është, aju ngjit me diqka, ti me diqka, së më rëndësi, në fund, dytë ngjit jeni, hamdurila. Ka mirë e ma mirë, nga kemi thonë se e mirë kursko, e ndënja kur s'ka s'kej, të po? A ka mujtë dikush në këtë dunja me arritë kuljnë të mirës? Ja, s'ka mujtë, atë fa. S'ka mujtë. Qërë e për shëmpur, para, para 500 vjetë e, një mrejtë që ka pasë gjyës në dunjas, ka pasë ushtëria, pasunia, apo? a ma kërë s'ka pasë, atë fa. E do është migra, shketinës dhe u zhegitë, a fa. Ti e kish atërin tu vladit. Do a bësh ai se ka rit kull me natis. Ka pozh që ka mas ti që u bë po më mirë se kurrë kanë. Jo, ja, çfarë? Po. Edhe ai ka pozh do mirësi ama sot ka dash Allah xhellahu. Ai ka e ka ndoshu gjendje apo ka hy standardi. Do të thonë a kjo sot ku kë jem na, a është fundi? Jo. Ne jemi në tokë ta çka ka sot de çka mirë, kjo është sot. Ma së një qimjet e kush shëri që ka me pasat. Do më thonë që korë njerë në dunja nuk unë me prej këtë mirë, e, që ky, ma sisaj mos s'ka kush që mund me kohë më mirë, s'ka kështu apëtën, se ndryshën dunja e apëtën. Përndaj për du më thonë që aje është në ngopë me këtë, ti në ngopë me këtë, dut ajeni në ngitë Allah, po, qaqë, hamdullat, nus me kohë në undë. Përndaj t Më mësu me i vlesu gjëra që në kam su zote gjëlle u ala Ajë që qohet në sabah I sigur të rahat I ngupën I shëndeshëm Elhamdulillah Dërseje Dërseje dhe Allahun falendereje Irpa ju jo, Para tëm këti bëllëku Nuk ndallit gjua sa në kuari Mirë, mirë veç E sitën e këto veç E prishë ato Lidheç, mirë është Elhamdulillah, heç, pa veç Nga se Allahu të barë e kotallë në kam pësun Koran Që këtu e mësimit Allahut Këtu nëzimit e Zotit Allahu gjellë uar në kam pësun Nëse dani me i rujtë begatit A të në me i rujtë begatit Mësë me hupë Duhet në falin dë ru E falinrimi është Me qenë dhe Allahut mirë njës Dhe mos mu anku Mos mu anku Nëse i vjen puna mu anku dikujt Nëse i vjen Ankojë zotë. Pse duhesh mban ku ka shkësh? Ati që mund kryen punën, atë që s'u nd kryen punën, madje më shumë i ankohen ato që s'u nd kryen punën, vetë. Hajt bëjmë lavdha ato ti ka do diku që sikon po mirë. E këtyt që pikazon këti ato kryen punën ju. Jo. E pse po i ankohesh po? Pra? Njëri kur ka dhimbje, është e logjikshme. Normal është të mianku mjekut. A është normal. Mirë, po çfarë logjike njëri ka për dhimbje uanku për shembull inxhinierit? Qa të bëna e jo lovdo? Nse duhet më janë kua në kojë mjeku, të ke funda. Jo më ubo, jo më ubo traditë anë kjesta. Qa ashtu i në mësu, veç më anë ku, veç me kajt i në mësu. <coughs> Nuk banë kështopë. Nuk banë kështopë. Ande të qështë për mdukët edhe, edhe <coughs> këna fillu, <coughs> po konë frikë, këna fillu edhe, edhe si popullë, me e përvecu këtë artin e ankesave, fërtë mirë pëdina me kajtë dhe më ankuatë. Të otë njeri me pasë më të tëksuar artin e falenimit mirënjohes negative, edhe me konë i knaqo, i lumëtur, hamdullë. Kur i këna pasë sofat më të bushta se sa doko? Kur? Kur i këna veshtë tesha më të mirë se sa? E po nëse të rritë nuk jetë din, pëtë një matë vjetërit, pra ata, ata e din, ata ju kalzojnë Kur kanë hongër, ata bukë matë mirë, sesat që pëhajnë Pëtënit, ju kalzojnë E kur jo në veshë, ma mirë, sesat, popë lehojnë Apo e kur i këna pas putë ma mirë, korë Po alhamdullam, alhamdullam A ne duha tëmë që dohët me mërësu për këtët E ledhi atë amëhum minë gjuhin, ajerë që i cilë U angopi barkën, u alergëj urinë Kjo është begatije madhe. Dhe në antë të, të ndëvudhën, nga vëdërsimi i begatijës, është mos me hudhë, dhe përët. Mos me hudhë. Sot ka te prisat ma të ushqimit. Njëtë, ku shkën e ushqim? Fatë kjecishën e për konta, kontenire të mbeturinë për lukë, dhe përët. A është kjo vëdërsimi i begatijës? A është kjo më mirënjë për begatijën që lauta dhe? Jo, dhe përët. Nuk është. Ndo është të rushat caktume që kanë rapi pjatës thone për të jenë përëndësishme. A ma dikujtë begi i puni kryënë. Dikujtë begi i puni kryënë. Veçanërështë në, në për rastet ndryshme gzimit të hengjeve, kështu më radhë që me bo lukënë. Minë ata musafirë, se hajnë këtë ata. Se hajnë këtë ata. Në është ta nështë, nështë jetë gjysa jetë, apo që a buat më atapë? Shko në restoran më ngërbuk, që s'pëmuj më shumë, gjuja, për. shko atje gjuja, shko atje gjuja, për. e Allah për, juk, po atë ju kështu zbën. Në bledhe, jep jo uzoqve, jo nëse s'ki njerëzve, njerëzve më s'pari, po qës, ato su në hanjiri, jep jo, jep jo, jep jo baktis. A po, dhe gjëni që ka thotë pikamberi sosa, Hadith, që ka dhëtë Mohamedesëm? Mohamedesëm ka thonë, kujdesi për gjithë dhe kriesë, gjithë dhe kriesë, edhe plume është kriesë, edhe moca është kriesë, edhe qenë është kriesë, kush i ka, e në kriesë atër, po, edhe lopo a kriesë, edhe delio a kriesë, edhe dhio a kriesë, ketën kriesë, a i ka falë zotë i gjellë dhe valë. E pejgamberisë, sëllë asëm ka thonë, kujdesi për që thardolej kries me një kafshat është sadak për të joptët. Dhe më thonë, ushqimin që të kametë, me jadonë fukërës, o sadak. Mirë për ushqimin që të kametë, me aqitë, për shambullë, në një kafshë, caktu me matësës, qenit, delës, edhe kjo sadak. Se, i kebo mirë një, një, një kërjeset zote gjelë e gjelë e li hua. Andaj, s'ka rësye për në kanta, ju aftën, po ledh, e më ledhë, e rëgullan, edhe në soshë e përshtatshme për njirin, ja gjson zëmër ndikujt. Ja gjson zëmër ndikujt. Ja ja ja frëskon, ja frëskon barkun ndikujt le han. Ose te këfundit ka mundsi ku më çuap. Por duhet në vështup begatin. Ande Allah tha el ladhi at'amhum min ju'i. Ai t'i jo largoj urinë. E nëse doni me vazhdu Allahu më largoj urinë, duni më çën mirnjos. Duni më çën mirnjos. Du një me ditë vlerën e begatisë, jo me uanku, me falenderu, edhe me nda me tjetrin, edhe me shpënda me tjetrin, njëveq për veti, ose qëka s'munë shumë kanë bër logët, njëveq për veti, dhe kështur unë begatit, nuk i vlerësu, nuk i qmu, nuk i nda me tjerët. Dhe begatia e dytë që Allahu ja u dha, kura ishve, po që edhe neve në mësën, se edhe për neve është e begati, Elëdhi atë amëhum min gjuhin Wa amënahum min khauf Edhe I ka siguru Dhe jau ka largu friken Sigurët Sigurirat të mëzër është një matë i matë Me konini sigurët Me konini kërësum Kërë i kërësum Asë buka së hadë Nësi i rëthum garë një ku edhe Gjdo ma menë mundet me të me të rëbnu, mënët me ta zotë në rujtë rëziku familjen, a mu e hamë bukë rëhat njere? Jo, vëllamë. A mu e vëllësën begatin? Jo, sigurit është një metë i madhë. Për ata Allahu Gjellë dhe Gjellar ju ka kushtu rëndësi sigurisë që njerën me rujtë sigurinë dhe i ka konsideru nga mëkatartë matë mlaj ata që e rëzikujnë sigurin e njerëzve. Qëfar ta pegamberi së osëllë? Çoq të msimeta, këtu studim simetë Islamit. Kur shoq Islam. Allahu saqsu pejgamberi asum tha. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha el muslim. Kush është musliman? Kush është musliman, o dërguar i Allahut? El muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimani i vërtetë është ai i cili Të tjerët janë të sigurt të, janë të sigurt të tjerët nga gjuhati dhe nga dora e tjetrës. Do në besimtar është ai i cili të tjet janë të sigurt se nuk i përhap thëmat, nuk përgojon, nuk shpiv, nuk ka gozon, nuk burt fjal, nuk ngjat. Sigurisht, ja, këto muslimanë që bën kështu. E nëse njëri të jetë i sigurt nga gjuhaja e onun, muslimani na aft. Më nuk duhet musliman me konë që nuk jënë sigur njës nga gjuha e ti. Dhe vonë, me bo një e kalzu një sekret, nuk jënë sigur që se për hapo. A është kënë musliman? Ja, për. Ja, nuk jënë. Pegamberës më ka thonë, të dhe dhe dhe dhe ka ere për do punë, nuk konë e mi kalzu dikut. Nuk konë e mi thonë qështë bëne. Vetë vet në shta lajmi, dhe gjenë dja njërit tja me kuptu që sekret është të lëkje po. Muhammedës më ka thonë, nëse dikush ju tërgën diqka, e duke ju tërgën diqka, këqyrë djathë edhe këqyrë majtë, e qëka i bjenë kjo? A i bjenë që shpo të me një kërkusha, a i bjenë që shturë? Po, e po tha dhije se është emanet për hapëtë, mësja për hapëtë, që veç të këqyrë anë është, heç pa të thonë, kërkujt. E parë në 100 euro të bë b, po sh alloh kujt, ha mos i gala, apo. Edhe masnë javë ditë është kur telish, apo të. Meçi edhe gazeta mungo koën më para i lëm. Ku është moneti? Ku është siguria? Ku është siguria e sekretit? Ku? Dalin sekretet e shtëpisë, apo e të familjes, ja. e tjetërs private, e shoqnisë, e dmitësisë, e e çu sekretës ataj. Për ndajë Allah, në kam të se siguria është begati. Dhe i sigurët në dorë, që këjë bjënë si sigur po sigurët në dorë? Për sigurët në dorë me dorë ti i shërë, zë banë Allah. Masë pari nuk vëranë, se njëri me dorë vëranë, janë sigurë nga vrasja. Sigurët nga me dorë, jo veç vëranë, po edhe merë, po edhe sigurët në këtë aspekt, Për dajë siguria të nëzërshë begatje moda. Dhe kush do që për pjeket për sigurin e njerëzve të Allah është i shpëllimë. Dhe kush do që sakrifikot për sigurin dhe lirin e njerëzve të Allah është i shpëllimë. Dhe ne këto dit po e shenujim apo një datër në cishme që para, para shumë disa viteve Kanë do një sakrificit e dikujt, apo? Një familje e madhe, familje e ashari ka sakrifiku, apo? Për shka kanë sakrifiku? Për me ku në natë sigurët, apo? Dëmë thonë, e kanë sakrifiku sigurin e vetë për sigurin tonë. Nga se kur janë rrethu, si në konë sigurët, apo? Dëmë thonë, e kanë reziku sigurin, për që fa rrethuja? Po për sigurin e dikujt, apo? edhe kanë dhonë lirin e vetë për lirin e dikuj tjetërë për. E padushim si këtë e kalaj gjallë ora, ka vjertë modha. Dhe mos kuidesi për këtë siguri dhe për këtë liri, ju vëjtëm që është shkele në raport më Allahun që në edha këtë siguri, por edhe është me hin hak, krejt, aty në qka o sakrifikum për këtë siguri, ju hin krejtëve në hak, e një njëri që e ka dhon jetën, në amërë dëzotit, që popëleve me kuni sigurët, me ja përbuzë, dhe me thonë, gjakën që e ka dhonë, është përgjinojë matë më laja. Në qëfar dhëj formë, në qëfar dhëj formë, nuk ka qene e sakrifizë veç për sigurit, levizës me shëtit në aptën, po për shumë sigurit, ka siguria nuk ka veç, veç një laj, ka laj lej siguria, Një siguri është me koni sigurët për jetën, zvranë kur kushë. A, kjo siguri? O, delë, dhe vizë, shkanë, do, në shëtit, je i sigurët për jetën tonë, kur kushë nuk ta cënë jetën. Elhamdulillah. Pa, ove që kjo siguri? Ja. A ta që kanë vdekë për këtë siguri, dhe për këtë liri, a kanë vdekë veqë për këtë siguri? Jo. Siguri është me koni sigurët edhe se, Aja që i takën njerëzve nga pasunia Jënë sigur se kërkur s'johë si merë S'ke që për dorët Apo? E dhe për që ta Se për me në marë në kanë marë balë Jo dëni gjatë viteve të pushtimit Vecë për me hongë në kanë lonë, sa më ngji E ato tira të ne i kanë marë krejt Apo? Në këna punu e dikush është ndërtu o rritat javë tërë e është luftuçi që ato që, që kemi ne me Konion apo do ndonjku është të deg për sigurinë ekonomike, për sigurinë e, e pasionist me ku një siguri në pasunia, po. E po mirë dikush tash vjen atë pasuni kë të shpërduar. S'ka gole çfar gjuë flet, edhe ajo e kriminala apo. Se gjuha nuk e ka arsye tëon kë shpërndrimin e pasunisë dikujt apo. E pa po ju kuni kep se ka fola gjuha, amai kur e fol ti gjuha, është më mirë pse bën këtë, që s'ka Gjua se bë njëri në të mirë, pun të bëjnë të mirë njëri në përë. Onda i siguria, në aspekt e material, siguria pasunis. Edhe kja është ato që ka lau në aftat, tim e të kujtetës shumë. Siguria jetës, siguria pasunis, tjetës e sigur të pasunia jonë. Edhe ato që e kemi ndurë na, timit sigur të. Sigurt. Por edhe e që ka është e përbashkët, e që i është besu dikuit me u dheqme të, edhe ato timit sigur të. Sigurt siguria morale. Edhe kjo sigurit. Kemi të sigurit se nuk rezikohet morali i rinist ton, i thmime ton. A jemi të sigurit? Nuk kene bashkë sigurit. Apo? Nuk kemi bashkë sigurit. Ka fillu me në u reziku, ama seriosisht me në u reziku siguria morale e rinist ton. Ato. Në furë ma dërëshme. Përndaj, në Diku është u deg për me kon të sigurt moral. Apo, e po, kujdes pra. Mos më shkel bi sakrificën e dikujt. Sa la të më festuot dita. Apo, letës më shënuat ti me buharxhim, me ka kallaj, e që ke mas kallajti ç'ke punë këta. Mas kallajti është mugzu. E më kesh e më festuave me hongër. Kjo është kallaj. Ama me vazhdu rrugtimin e dikujt që sakrifikoi, ç'kjo është e shtira, po. që është thirr apo? Ç'kjo është, apo ç'kjo është eron? Kur ka vdekjë Më menë të fund e Bubekri, kërë shkone Bubekri? Udheci pari muslimanën mas Muhammedi Sasarim. Ajë për dy vjetë e gjeshtë mujë ka u dheci, ka pasë shumë të razinë e probleme, po e ka stabilizur bajegi fartë, e ka fërcu shtetin shumë, edhe ka po përkët në loja. Kërë e ka marë mas ti u dheci në Omeri, radiallahu, që kërënë, Omeri ka marë nësi, qëfarë tha Omeri kërë mur? e murë, ditën e parë kërë e ka marë, Kër i paton ato punë të mdoja, ato në të sakrifice që i bënë bu në Bubekër, i që farë, tha? Tha e më në Bubekër. I kelon me u lodhë, begi i farë të që Apo? ata që vinë më steje. Ata që vinë më steje, i kelon begi me u lodhë. Se për me majtë, ku e kelon ti, begi du të më lodhë në avtër. E po që është të dhe na, pra. Që është të dhe na, i themi ata që u sakrifikuan, që u familja jashore, po gjitho Nuk keni lund me ulod. A po se nuk qen ka veç më ugzua me festu papudovka. Me ulod, me e marr të vende me ndërtu vend. Papudovka me ulod. Për më vazhdu ke siguri me ushtri edhe me para. Papudovka baje me ulod. Edhe për të çsua ka çmimin siguria. Gjithkujt i pin hise me vazhdu me ulod. Ama ju jo di kush me dikë, dikush me xhakun e tip bouk mohongun ne komir ke punë apo ta. Siguria. Allahu na mësoj që ta vlesojmë sigurinë, ta rujmë sigurinë. Me këtë kuptim e fjaë sigurinë. Sigurinë thashë e jetës, sigurinë e pasurisë, sigurinë e moralitë, sigurinë e fjesë. Apo, me konë sigurë në finë tonë, rahat me konë, mos më ne ngutë së finë. Dojna me konë sigurëtë. Edhe kjo e sigurinë. Edhe për që të punë, dikosh, ka pagua vëtë. Epo, në atë mëkon ata që e vlerësojnë sigurinë. Dhe kjo është ajo që Allahu i tha Qurayshëve, edhe të mësh Qurayshëve të gjithë nëve se Allahu Jellal u jua begatit, vlerësoni begatit. Dhe me begatin e ushqimit, të furnizimit, e sigurisë, Allahun adhurona, i japun Allahu bukën, e ujin, e ushqimin e tëshën, edhe sigurinë u jap Allahu që edhe wala sikur se o ke hap gjithë, nëse ju munduani përpjekjen jaftë. Kjo është uria Quraysh dhe kjo është asht që na mëson Kjusur e madhështore, e pëse e shkurt në jetë, për shumë për mbajtësore. Allah u gjëllëval e në afurizovës me funizim të këndëshme. U shqymë mirë, e veshëmbadet këndëshme, e shpitëra hatëshme, e vend të ndërtuar, e begatit të lejshme, në e në i dhashtë Allah në dunja, e në mundësof me i gëzu në ahiret. Na poftë njohë, në poftë Allah mirë një, hështë dhe falë në rëvës. Dhe nëse Allah në manuar që Allah u Dhe më na bën nga ata që vazhdojnë sakrificën për më thellu dhe më rrënjuos kët siguri dhe kët liri, që edhe më gjerësisht, edhe më tepër, edhe më mirë me gzu na, por në veçanti ata që vinin pas neve apo. Duhet sakrifica, duhet lodhje. Na bofse Allah pyetin ata që ngatë me pagu çmimin e kësaj, çysh do koft, për më ruaj sigurinë të virin nga shos begatia e madhe. Do ti shpërlej me kaç telefon nga se ka koazonit. Sofasotrimunsin 61, plecën i mirë, rregullën i mirë dhe përgatitje për namaz, zoti ju shpëlevë të nderojë. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kaseerin.